Kapitola 36. Tohle všechno vědět Uběhlo pár dní a já pozval Vila a Sima za řeku oslavit naše úspěšné tažení proti Ambrózovi. Vzhledem ke své slabosti pro Souten jsem nebyl velký piják, ale Will a Sim byli takoví dobráci, že se ochotně podělili o svou znalost tohoto jemného umění. Navštívili jsme několik různých hospod, čistě pro pestrost, ale nakonec jsme stejně skončili v Eolianu. Dávali jsme mu přednost kvůli hudbě, Simon zase kvůli ženám a Willem proto, že tam podávali skuten. Už jsem byl lehce namazaný, když mě zavolali na jeviště, ale ta trocha pití mé prsty o obratnost nijak nepřipravila. Jen abych dokázal, že nejsem opilý, zahrál jsem Pan Kaplan v kapli plakal, píseň, kterou je těžké zahrát a zaspívat, i když je člověk naprosto střízlivý. Obecenstvu se líbila a ocenilo ji patřičným způsobem. A protože jsem té noci nepil soun ten, větší část večera pro mě utonula v zapomnění. Naše trojice se vracela dlouhou cestou z Eolianu. Ve vzduchu se vznášela křehkost, hovořící o zimě, ale my byli mladí a zahřátí zemětř vším, co jsme vypili. Vítr mi odhrnul plášť a já se zhluboka šťastně nadechl. V tom se mě zmocnila hrůza. Kde je má loutná? Vyhrekli jsem hlasitěji, než jsem chtěl. Nechal si Jústantcho na Feolianu, Ozval se Vilém. Měl obavy, že oni zakopneš a zlomíš si vás. Simon najednou zůstal stát uprostřed cesty. Vrazil jsem do něj, ztratil jsem rovnováhu a svalil se na zem. On si toho sotva všiml. No, pravil vážně, na tohle se teď opravdu necítím. Nad námi se zvedal kamenný most. Dvěstě stop od jednoho konce ke druhému s vysokým obloukem jeň klenul do výše pěti pater nad řekou. Tvořil součást velké kamenné cesty, rovné jako podle pravítka, ploché jako stůl a starší než Bůh sám. Věděl jsem, že je váží víc než hora. Věděl jsem, že má po obou stranách tři stopy vysoké zábradlí. I když jsem tohle vše věděl, Cítil jsem se nejistý při pomyšlení na to, že bych se ho teď pokusil přejít. Všichni tři jsme most zkoumali, Willem se začal pomalu naklánit na jednu stranu. Natáhl jsem se k němu, abych ho zachytil. Současně se Simon chytil mého ramene, ačkoliv nevím, jestli aby mi pomohl nebo aby se sám opřel. Opravdu se na to necítím, ozval se Simon. Vím o místě, kde si můžeme sednout, prohlásil Vilém. Kjela treleturen na vorka. Simon a já jsme zdusili smích a Vilém nás vedl mezi stromy na malou mítinu necelých 50 stop od paty mostu. K mému údivu se uprostřední tyčil k nebi šedokámen. Vil vstoupil na mítinu klidně, jako někdo, kdo to tu důvěrně zná. Já ho následoval pomalý a zvědavě jsem se rozhlížel. Šedokameny pro kočovné herce představují něco zvláštního a když jsem ho tady spatřil, vyvolalo to ve mně smíšené pocity. Simon se boužuchl do husté trávy, Wilhelm se usadil zády ke kmeni sehnuté břízy. Já přistoupil k šedokameni a dotkl jsem se ho prsty. Byl teplý a důvěrně známý. Nestrkej do něj, ozval se neklidně Simon. Překotíš ho. Zasmál jsem se. Ten kámen tu stojí tisíc let, Simé. Nemyslím, že mu ublížím, když na něj budu dýchat. Jenom se drž dál od něj. Nejsou to dobré věci. Je to šedokámen. Přátelský sem kámen poplásal. Jsou to značky u starých cest. Pokud vůbec něco, u něj jsme ve větším bezpečí. Šedokameny označují bezpečná místa. To ví každý. Sim paličatě zakroutil hlavou. Jsou to pohanské památky. Jeden jod říká, že mám pravdu, škádlil jsem ho. Ha! Sim zůstal ležet na zádech, ale zvedl ruku. Přestoupili jsem k němu a plácli jsem mu do ní, abych sážku potvrdil. Můžeme zítra zajít do archivu a přesvědčit se, pravil Sim. Zadlil jsem si uši do kamene a začal jsem usínat, když se mě náhle zmocnila panika. Boží tělo, výkl jsem. Má Pokusil jsem se vyskočit, ale neuspěl jsem a divže že jsem si nesrazil hlavu o šedokámen. Simon se začal zvedat, aby mě uklidnil, ale ten náhlý pohyb byl na něj trochu moc. Nešíkovně se svalil na bok a bezmocně se rozchechtal. To není k smíchu, vykřikl jsem. Je v Eolianu, řekl Vilém. Co jsme vyrazili, už se na to ptal čtyřikrát. Ne, neptal. Bránil jsem se s větším přesvědčením, než jsem skutečně cítil. Přelož jsem si hlavu v místě, kam jsem se praštil o šedokámen. Nemusíš se stydět, mával rukou Willem. Člověk už je takový. Upíná se na to, co je blízké jeho srdci. Slyšel jsem, jak si před pár měsíci Kilvin dal pár piv u pípy a potom pořád dokola bájil o své nové sírové lampě. Poznamenalo Simon. Věl si Loren by zase pořád drnčel o patřičném systému ukládání knih. Uchopit za hřbet, uchopit za hřbet. Zavrčel a naznačil oběma rukama hmatání. Jestli to od něj uslyším ještě jednou, chytnu jeho hřbet. Vrátil se mi záblesk vzpomínky. Milosrný Télu, zděsil jsem se. Vážně jsem v Elianu zpíval dráteníka? Spíval, přisvědčil Simon. Netušil jsem, že má tolik slok. Zvraštil jsem čelo a zoufale jsem se pokoušel vzpomenout si. Zpíval jsem i tu sloku o Teulovi a ovcích? To totiž nebyla sloka vhodná do slušné společnosti. Ne, broukl Willem. Díky bohu. Vydechl jsem. Šlo o kozla. Vypravil ze sebe Vilém a vyprskl smíchy. V linověsu táně! Zaspíval Simon a přidal se k jeho řehotu. Ne, to ne. Zastanal jsem a složil hlavu do dlaní. Matka vždycky nechávala otce spát pod vozem, když to zaspíval ve společnosti. Stanchion mě zmlátí holý a sebermi píšťaly, až nepříště uvidí. Hrozně se jim to líbilo ujistil mě Simon. Stanchion zpíval s ostatními, dodal Willem. Měl už trošku červený nos. Nastalo dlouhé, příjemné ticho. Kvoté, ozval se Simon. Ano? Opravdu si Edemský ruch? Ta otázka mě zaskočila. Normálně by mě popudila, ale právě teď jsem nevěděl, co vlastně cítím. Záleží na tom? Ne, jen jsem tak uvažoval. Aha. Dále jsem se díval na hvězdy. Uvažoval o čem? Jen tak nic zvláštního, odvětil. Ambrost několikrát vynedal do ruhů, ale ten už ti řekl i spoustu jiných urážek. To není urážka, namítl jsem. Chtěl jsem říct, že na tebe pokřikoval věci, co nejsou pravda, upřesnil rychle syn. Ty o své rodině nikdy nemluvíš, ale občas z tebe vypadne něco, čemu se divím. Zůstával ležet na zádech s pohledem upřeným na oblohu s hvězdami. Nikdy jsem žádného z edemských druhů neznal. Tedy není jak dobře. To, co jsi slyšel, není pravda, ujistil jsem ho. Nekrademe děti, neúctíváme temné bohy. Nic takového. Bez tak jsem těm nesmyslům nevěřil, pravil přezídavě. A pak dodal. Ale něco z toho, co si povídám, musí být pravda. Nikdy jsem neslyšel nikoho hrát jako ty. On to nemá s mým původem z Edemských ruhů nic společného, ohradil jsem se, pak jsem se nad tím zamyslel. No, snad trochu ano. Umíš tancovat? Zeptal se Vilém zdánlivě nečekaně. Kdyby tu poznámku pronesl někdo jiný nebo v jiném okamžiku, pravděpodobně by vyvolala rvačku. Tak nás obvykle zobrazují, jak hrajeme na a husličky. Tončíme kolem táborových ohňů. Pokud zrovna nekrademe všechno, co není přibité. Do hlasu se mi vloudila kapka hořkosti, když jsem říkal poslední větu. To ale na nás není to podstatné. A co tedy je, ptal se Simon. Chvíli jsem se nad tím zamyslel, ale moje oviněná mysl ten úkol nezvládala. Vlastně jsme jenom lidé, řekl jsem nakonec. Až na to, že nezůstáváme dlouho na jednom místě a všichni nás nenávidí. Všichni tři jsme se tiše zahledili na hvězdy. Vážně ho nechal spát pod vozem? Zeptal se Simon. Cože? Bovídal jsi, že tvoje máti nechala otce spát pod vozem za to, že zpíval tu sloku s ovcemi. Vážně to dělala? Většinou obrazně, přiznal jsem, ale jednou k tomu skutečně došlo. Nevzpomínal jsem na svůj život u kučovné společnosti v době, kdy ještě byli naživu mý rodiče příliš často. Vyhýbal jsem se tomu, podobně jako se mrzák chrání přenést váhu na chromou nohu. Simová otázka však vytáhla zpomínku z lubiny na hladinu paměti. Přistihl jsem se, jak říkám. Mm, to vlastně nebylo za dráteníka, ale za písničku, kterou napsal oni. ní. Dlouho jsem seděl mlčky. Pak jsem to vyslovil. Laudian Poprvé po letech jsem vyslovil matčino jméno. Poprvé od chvíle kdy byla zavražděna. Měla v ústech zvláštní nezvyklou chuť. Pak, aniž jsem sám chtěl, jsem začal zpívat. Osmahlá Laurian, manželka Arlidenova. Má tvářek šáhla hlas jak šiška borová. Když ale přijde na počítání, penězoměnce hravě překoná. I když má počítalka uvařit neumí, zkuste jí najít chybu v knize účetní. A tak mi tvoje vady stojí za to. Jen počítej dál, ty moje zlato. Připadal jsem si podivně otupělý, jako by oddělený od vlastního těla. Zvláštní, i když ta vzpomínka byla zřetelná, nebolela. Chápu, že něco takového muži spolehlivě zajistí místo pod vozem, pravil vážně Vilém. Tak to ale nebylo, slyšel jsem se říkat. Byla krásná a oba to věděli. Pořád se takhle škádlili. Vadilo jí to metrum. Nesnášela ten rytmus. Nikdy jsem o svých rodičích nemluvil a přišlo mi nepříjemné hovořit o nich v minulém čase. Jako bych je zrazoval. Vila a má moje odhalení nepřekvapilo. Každý, kdo mě znal, věděl, že nemám rodinu. Ani bych jim nic nevykládal, ale byli to dobří přátelé. Rozuměli. Faturu spíme v přích boudách, když se na nás manželky rozlobí. Poznamenal Simon a tím posunul náš rozhovor na bezpečnější půdu. do si rehu edastity, Zamumlal Vilem. Atursky, křikl Simon a hlasem mu zeznívalo povavení. Už dosté tvé oslíhat matilky. E edastity, opakoval jsem. Vy spíte u ohně? Vilem přikývl. Znáším oficiální protest proti tomu, jak rychlej si pochytil si jarštinu, zvedl prst Sim. Já se jí učil rok, abych aspoň trochu rozuměl. Rok, a ty si ji zhltnej za jediné období. Hodně jsem se naučil v dětství, řekl jsem. Teď už jsem si jen doplňoval různé drobnosti. Ty máš lepší přízvuk, ujistil si Mavil. Kvot mluví jako nějaký kupec zvihu. Ty vyslobuješ mnohem jemněji. Si má to zjevně obněkčilo. Blízko ohně, zopakoval ještě jednou. Není divné, že právě muži po každé musí spát někde jinde? Je zřejmé, že ženy vládnou lůžku, podotkl jsem. To není tak nepříjemná představa, minil Will. Záleží to ovšem na té ženě. Distrel je docela hezká, řekl jsem. Ké, prskl Will. Moc bledá. Za to Fela. Simon truchlově potřásl hlavou. Mimo naši kategorii. Je modežanka, pravil Willem se širokým, málem démonickým úsněvem. Vážně? Přeptal se Sim. Will přikývl stále s tím nejširším úsněvem, jaký jsem kdy na jeho obličej spatřil. Sim si žalostně povzdechl. Do no to sedí. Jakoby nestačilo, že je tu nejkrásnější dívka ve společenství. Netušil jsem, že je ještě ke všemu z modegu. Potvrduji, že je nejkrásnější na tamté straně řeky, opravil jsem ho. Na téhle straně je... No Deně se z toho už napovídal dost, přerušil něvilem. Tohle je popáte. Poslouchej, promluvil Simon náhle zcela vážně. Měl bys už konečně něco udělat. Tahle dena o tebe očividně projevuje zájem. Nijak se v tom smyslu nevyjádřila. Nikdy ti neřeknou přímo, že mají zájem. Simon se zasmál při té absurdní představě. Tady jde o takové malé hry. Jako tanec. Zvedl obě ruce a nechal je vést rozhovor. Ach, moc rád tě vidím. Nazdar právě jsem šla na oběd. To je ale náhoda, já také. Můžu ti vzít knížky? Svedl jsem ruku a zarazil ho. Mohli bychom přeskočit rovnou konec tohle loutkového představení, kde ti zajedení k kanou slzy do piva? Simon se na mě zaškradil. Willem se zasmal. Točí se kolem ní spousta mužů, řekl jsem. Přicházejí a odcházejí jako... Pokusil jsem se najít přirovnání, ale nic mě nenapadlo jsem prostě radši její přítel chtěl bys být blíž jejímu srdci pravil Vilém bez zvláštního důrazu chtěl bys se stěšit z jejího obětí ale bojíš se, že by tě odvrhla bojíš se, že by se tě vysmála a ty bys vypadal jako hlupák mírně potřásl hlavou nejsi první, kdo chová takové pocity za to se nemusíš stydět Tohle byl zásah do černého a já dlouhou dobu nemohlo přijít na něco, co bych namítl. Pořád doufám, přiznal jsem tiše, ale nechci nic předpokládat. Viděl jsem, co se stává mužům, kteří očekávají příliš a příliš k ní přilnou. vilém nesmírně vážně přikývl. Pořídila ti pouzdro na loutnu, snažil se Simon. To už přece něco znamená. Ale co, řekl jsem, vypadá to, že se o mě zajímá, ale co když si to jenom vymýšlím? Všichni ti muži si jisté taky mysleli, že o ně má zájem. Ale zjevně se mýlili. Co když se taky pletu? To nezjistíš, dokud se nezeptáš, podatkl jsem s náznakem hořkosti. To bych ti normálně poradil, jenže víš co, vůbec to nefunguje. Honím se za nimi a oni mě pokaždé nakopnou jako psa u stolu. Už mě unavuje pořád se snažit. Znaveně stále vleže na zádech si povzdechl. Chci jen někoho, kdo mě bude mít rád. Já chci jen jasné znamení, přidal jsem se. A já chci kouzelného koně, který si mi vejde do kapsy, řekl Vilém. A prsten s rudým jantarem, který mi dá moc nad démony. A nekonečný přísun koláčů. Nastala další chvíle příjemného mlčení. Vítr se mírně dotýkal stromu. Mruhové prýznají všechny příběhy světa, ozval se Simon po chvíli. To může být pravda, usoudil jsem. Pověz mi nějaký. Podezřívavě jsem na něj koukl. Nekoukej se tak na mě, bránil se. Mám náladu na nějaké vyprávění, to je všechno. Jo, chybí nám špětka zábavy, připojil se Willem. Dobře, dobře, nechte mě přemýšlet. Zavřel jsem oči a na hladinu vědomí mi vybublal příběh o Aminech. Nic překvapivého. Od chvíle, kdy mě našla Nina, jsem na ně myslel skoro pořád. Posadil jsem se rovně. Tak dobře, Nechol jsem se a v zápětí jsem se zarazil. Jestli někdo z vás potřebuje čůdat, udělejte to teď, nenad bych v polovině přestával. Ticho. Výborně. Odkašlou už jsem si. Existuje místo, které viděl málo kdo z lidí. Zvláštní místo zvané Fernil. Pokud věříte pověstem, tak jeho výjimečnost je dána dvěma skutečnostmi. Za prvé se tu zbíhají všechny cesty světa. Za druhé nikdy ho nikdo nenašel, když po něm pátral. Nemůžeš si to namířit přímo tam, ale možná tudy projdeš cestou jinam. Povídá se, že tam dorazí každý, kdo putuje dost dlouho po všech cestách. Toto je příběh o tomto místě a o starém muži na dlouhé cestě a také o dlouhé osamělé noci bez měsíce.